чи за місяць до на островах Казкової Греції. А може, якісь сили врятували її від тієї поїздки? Адже там, біля моря, серед квітів і краси, можливо, їй би зовсім розхотілося вмирати, як вона собі спланувала. От тоді була б трагедія. Фінансову можливість існувати в гармонійному комфорті і кимось іншим було б вичерпано. А що далі? Квиток додому, де в неї великий, жахливий нічого. Де ні їй ніхто не потрібний, ні вона комусь. «Немає на що жити, та й немає навіщо». Амалія перевернулася на другий бік. Потім перекинула подушку туди, де лежали ноги, перевернулася. Сон не йшов. Вона намагалася не думати про Артура. Перебирання своїх образ знесилювала. Силувалась намацати варіанти майбутнього, але це виходило дуже погано. Найближче майбутнім було запрошення Віктора зустріти завтра і сходити в Кирилівську церкву. Чи хотіла вона цього? Жіночим утром відчувала, що з якоїсь причини небайдужа цьому дивному чоловікові, інваліду, сповненому стриманої іронії та гумору, що не позичає слів, поводиться як цілковито повноцінна людина та ще й нерідко змушує її червоніти, щастя, що сам того не бачить. Амалія не те, що не була готова до нових стосунків. Вона взагалі не розглядала такої можливості, тим більше не шукала ніяких контактів і пригодна свою голову. Чого чекати від якихось геть незнайомих чоловіків колесій? Рідний, знайомий із першого класу Артур? Засинаючи, вона зовсім не була впевнена, що варто погоджуватись на ту екскурсію, узагалі підтримувати стосунки та опускати когось у душу з усіма наслідками. Зранку близько дев'ятої Амалія прокинулася від відчуття, що хтось на неї дивиться. Розплющила очі. Навпроти ліжка на піраміді з двох коробок сиділа Сильва і ніби сканували її. Жінка сміхнулася, і їй здалося, що кішка сміхнулася взаєм, Але німу їхню розмову перервав дзвінок у двері. Амалія здригнулася від несподіванки і подумала, чи бува не двірник знову з якимось сюрпризом. Вона накинула халат і тихо підійшла до дверей. Спробувала роздивитися в розбите вічко, кому то вона зранку знадобилася. Розрізнила лише чоловічу фігурку. Дзвінок повторився. Потім постукали у двері кулаком, і тільки коли гість подав голос, вона впізнала його, і все її нутро стиснулось, ніби битий пес, який знову побачив палицю. «Амалія, ти вдома? Це я, чуєш? Ти там жива, Амалія!» Артур іще кілька хвилин дзвонив і гупав у двері, потім постояв тихо, зрештою розвернувся і пішов до ліфта. Вона стояла боса в темному коридорчику, і її пробрали дрижаки. Клацали зуби, а мускули посмикували проти волі. На ногах, на плечах, знову на ногах, аж школіні чашечки нервово танцювали самі собою, ніби їй і не належали. Загудів ліфт, запанувала тиша. Сільва завмерла поруч із німим запитанням в очах. Виглядати з балкона не було ні сил, ні сенсу. Амелія важко дійшла до кухні. Витиснула пакетик котячої їжі в мисочку. Повернулася до кімнати. Закрила штори. Лягла до ліжка, Нездатна побороти хвилю емоцій. Скрутилася ембріоном під ковдру І завмерла. Раптом поруч із подушкою Заграв мобільний. Вона не відповіла. Їй не до екскурсії. Розділ 43 Амалія проігнорувала Три його дзвінки, і Віктор захвилювався. Він набрав женю, І коли та сказала, що вона в лікарні, Він не може зараз говорити, У нього похололо всередині. Амалія, видихнув він. Та ні, господи боже ж мій ні, зашепотіла слухавку дівчина. У моєї квартирної хазяйки є криз. крис. А що там знову з Амалією? Домовлялися сьогодні про зустріч, а вона не відповідає на дзвінки. Я хвилююся. Я наберу її. Передзвоню вам пізніше, вибачте, не можу зараз. Добре, добре, вибач. І Віктор не знав, що робити й думати, але творча фантазія догідливо. Підкидала йому на веселі картинки, які могли пояснити відсутність зв'язку з амалією. На дзвінок Женьки вона теж не відповіла, не хотіла зараз ні з ким розмовляти. Несподіваний і незрозумілий візит колишнього чоловіка знову відкинув її назад у вже добре обжиту печеру депресії, спричинивши пробоїну, з якої вихліпнулися її сили, хоч і так небагато їх було, і розводити розмови по телефону, а тим більше. З кимось зустрічатися, імітувати спокій не хотілося і не моглося. Але треба було знати Женьку. За кілька хвилин після дзвінка без відповіді, мобільний Амалії запікав, сповіщаючи про насходження смс «Ти жива? Як не відповіси, викличу на твою адресу ментів і швидку». Амалія сміхнулася, кутиками припухли губ, уривчисто вдихнула, очі її знову стали вологими. «Таки комусь на цьому світі не байдуже, жива вона чи ні?» «Я ж дала розписку. Ще п'ять днів можеш не хвилюватись», – відписала вона. «Не бачила ти справжнього лиха. Наберу потім».